Nea așa ne-nvei. Să vie băxtărilor Să vă dea o sănătate și fericire. Bravo! Bravo, si bravo! Poștea, Bravo să stii. Super, bravo! Trăiească nașii si mei. Și si fata mea să trăiască la bulțiani. E fata mea sunătoasă! Trească nașa Lina, trească nașa Loredana, nașul Cristi Cupido, nașul Adi Costache! Bravă! Trească nașii mei! Nu plăce copilul ăsta nimic? Nimic! Nu plânge! Nu plânge! Trească tot nașii mei! De valoare! Aruncăm ăla? L-aruncăm de când l-arunc eu! Ar acolo bai pe ea Nu-i bravo, bravo, tati pure și tu, tati, pe pure nu Tatine, bravo, bravo, bravo, tatie, bravo, bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo, bravo, traiasca seba, Adana, sa traiesti 100 si de ani, 1000 de ani, Să fii seroton, sa triasca familia ta. familia ta. Ei, trebuie gândim de-i pe poate, Săi care-i gărându Hai, gata, bravo! Da -te -te -te. bravo. Nu da să arunc, da să oh, eu! Bravo! Da s-arunca apa Nu! Nu, nu arunca apa! Nu, nu! Nu! Nu! Bravo, tati! Bravo, iubirea lui tati! Bravo, tati! Caută cheile, tati! Unde-s cheile? Unde-s cheile, tati? acolo cautele tati! Caută aurul, tati, lanțul. La caută lanțul, tati. Vite oh. Dai la tati cheia. Eeeh. Bravo, tati. Eeeh. Bravo. Cheile Caută și lanțul, tato. Eeeh. Caută lanțul, tati. Dică, caută lanțul, tati. Vezi, vezi. Caută, caută tu, tati. Caută lanțul. Unde e lanțul? Ia-i! Mă duc la lanțul! Caută lanțul acolo! Caută lanțul, tati! caută de la tata! caută Ai de la tati! Bravo! Hai! Hai! tati. Vai caută Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! tati. Hai! lanțul, Ia uite bani! Lasă bețe. Lasă bețe. Lasă bețe. Lasă bețe. Bravo tati, caută! Caută lanțul, tati! Caută lanțul că acolo e lanțul de aur! Nu, acolo e la -ia, acolo! Da! Caută acolo nu. Caută, tati, caută, caută, Caut Da, te la tati Bravo! Și la ghit. Cine la tati. Bravo! Mai rău